Comença una nova secció, el Ningú és Perfecte, el toca amb els webs, una manera d'obrir la porta a les xarxes socials amb el l'Alfons Viralles Pilazúñiga. Pilaceta, però els més amics, aquells que té a les xarxes socials, molt bon dia, benvinguts. Bon dia. Bon dia. I, en fi, començant fent una reflexió, avui començant filosòfics, N hem tingut, no en va el síndic filòsof de les valls al principi del programa, doncs continuarem filosofant. Fins a quin punt és factible la vida real o la vida virtual? Fins a quin punt conflueixen? Fins a quin punt hi ha disfuncions i, per cert, abans de tot això un punt, si no és que la pila fa alguna foto i la penja a internet abans ja tenim, tenim la taula plena d'ordinadors plena de telèfons, plena de tot perquè, esclar, aquí que no, que no ens falti de res com diu un conegut restaurador d'escaldes en Gordany. Al fons. Sí, bon dia. Pues jo crec que avui en dia això de parlar de món real, món virtual, es podria aplicar moltes coses. I internet no crec que sigui un món virtual. món virtual potser és això, perquè avui en dia tenim la, la Pilar Z, que és la bot especialista d'internet, que, que sembla que no, que no existeixi, però virtualment estem en aquest estudi? O hi estem no, de forma real? Estem de forma real. Ens escolta la gent? No ens escolta? No, és un holograma. Ah, hi ha gent, a l'altra banda, perquè ens contesten, ni que sigui pel Twitter, que per cert. Aquelles persones que tinguin dubtes, que tinguin qualsevol tipus de pregunta a l'entorn de les xarxes socials, a les aplicacions, totes aquestes qüestions que tots fem servir, que a vegades no acabem de treure l'hi profit, que sapiguin que hi ha tant una pàgina web com, lògicament, un espai de Twitter alta com amb els webs del qual sona. Eh? Talta com es pot.: Però clar aquest programa podria estar gravat i sortiríem virtualment segurament ens retrobarem en retrobarem de la xarxa. Jo crec que avui Internet és un mitjà de comunicació, és un mitjà de comunicació molt potent que forma part de la vida real del dia a dia i que no es pot diferenciar aquesta vida virtual de vida real, la, la, la, la frontera ja no existeix, és tot lo mateix. És una eina més de comunicació, molt més potent que la tele, molt més potent que la ràdio, molt més potent que eh, els mitjans tradicionals paper, que hem conegut fins ara, i que pues, no es diferencia de la vida real. I sobretot ha incrementat el dia que el que la part d'internet ha entrat a dins de la mobilitat. Aquests smartphones que esteu fent anar totes les dos ara tot taco, que deueu aquí tuitejant... <ríe> els ha de descobrir sempre, a tu. Afortunadament no ens veuen, no. Ens veuen, no. Eh? Fins que posin una càmera. S -s Són els que... En... Bé, bueno, ja arribarem. Algun dels programes ho farem, això. Ho farem? Sí. una càmera a algun sí. dels programes? De moment ja hem penjat una foto al Twitter. Pilar, no estàs quieta? No. Però um, nego eh, a la webcam, això sí que no. No, ja, volíem, ja volíem de ho dium de pantina per no. Hauré de maquillar, no... pantinar, no no, no, no portar un vestit blau, no, no, no. Nego. On s'és més un mateix, a la vida real o a la vida virtual? A veure, pots trobar persones que, que es comparten de manera diferent a la vida mal anomenada virtual, poden tenir una segona personalitat o treure trets que normalment no treuen la la sèvia eh, normal perquè, bueno, n'hi ha tabús, ni han comportaments que ens donava moltes vegades vergonya treure. Mm -hmm. Però cap i a la fi, com diu l'Alfons, que per una vegada estem d'acord... Que no serveixi de precedent. No. No, no. <laughs> eh, és un mitjà de comunicació més. N hi ha gent que ho veu com que és una cosa molt estranya, que n'hi ha ni uns quants friquis, uns quants raros que estan tot el dia dient tonteries però és un mitjà de comunicació. Clar, els mitjans habituals fins al moment eren, uni eren unidireccionals. unidireccionals, exactament. Eh, tu rebies la informació, l'assimilaves, podies tenir la teva opinió, que sí, com a molt podies deixar, no sé, les cartes del director, famoses i tot això. Però avui en dia tu pots opinar, pots, eh, et poden llegir un quòrum eh, més o menys important, depenent de la capacitat de convocatòria que tinguis, i a més a més, doncs, pots donar eh, informació sobre, sobre tu, imatges, em, tuits, eh, comentaris al Facebook, eh, no ho sé, eh, fins i com... tot fins, fins tot a, totes aquestes coses que estan passant eh, socialment, no?, de convocar eh, manifestacions, eh, etc. no?, és, és bastant complert. Què podem trobar en aquest espai, en el toc amb els webs? Què és el que podrem trobar al fons? Deixa de tuitejar, sisplau, estigues per mi. <ríe> Home, jo crec que en aquest espai trobarem tot el que fa referència a la vida real, és a dir, eh, compres, parlarem de, de comerç eh, a internet, parlarem de reserves, parlarem d'hotels, parlarem de viatges, de turisme, parlarem de... Eines de friquis com, com, com el Guala o, o el Fosquert. El Fosquert, el Fosquare. Fosquare famós. I parlarem de xarxes socials, del bon ús, del malús, de les pràctiques que jo, bueno, que jo, que amb la Pilar hem parlat una mica de què considerem bones o, o, més, o menys bones. I pues, parlarem d'en de, fet d'una eina que ens ha entrat en el dia a dia de la vida. Mm. És a dir, avui en dia no es concep la vida de la mateixa manera que fa 20 anys no? mm. i la, la gent pues, no consumeix ni continguts audiovisuals ni compres d'objectes de la mateixa manera per pues perquè ens ha arribat internet i això pues, ha desparat pues, molt, moltes coses i moltes maneres de fer uh -huh. A més a més, fins i tot els coneixements la manera d'obtenir coneixements pots tenir informació de cap puesto del món i a més a més eh, pot ser de, de molts temes tècnics, científics no sé, d'art, eh, tot el que tinguis eh, ganes, no em fessis fotos, M estan fent fotos, això no és seriós, si us <ríe> Digues, digues. No, pots tenir informació de tota mena, no? Eh, I això és molt enriquidor per a una persona que sigui molt inquieta, que tingui moltes ganes de, de saber, de, de conèixer gent, de... bueno, podria posar mil exemples. Doncs una bona cosa. Avui, de fet, estem fent tot just un tastet del que serà aquesta secció a partir de la setmana vinent, quan també disponguem de més temps i, i puguem començar a desplegar totes aquestes eines de seducció internàutica que disposen els nostres col·laboradors, tant els Fons Mireies com la Pilar, i a partir d'aquí, doncs, en fi, serà qüestió de troli tot el suc a la xarxa, que tinc la sensació que molt sovint el que ens passa és que ens quedem a mig gas, que podríem treure-li molt més partit del que fem. Sí, moltes vegades tenim molta por a ficar-nos perquè tenim a paranoia, que sàpiguen massa de nosaltres mm. evidentment aquest límit l'hem de posar nosaltres mateixos i ha maneres de, de fer-ho hi ha accions diferents doncs comencem enviant una foto a l'Antoni Escola que ens ho demana pel Twitter ja està enviat això i acomiadant-nos perquè arribem pràcticament ja al final del nostre temps, al fons Miralles Pilar Finyiga, moltíssimes gràcies per ser Moltes avui gràcies, amb nosaltres. la setmana que ve. Ves. La setmana vinent ja ens retrobem amb ja les primeres aplicacions, les primeres sorpreses, els primers secrets que anirem desvetllant en aquest espai alta, com els webs de cadena Pirinei. i arribem, com dèiem, al final de nostre temps, a la tallera és al control tècnic i a la producció, a qui us parlen, Emi Rodríguez, que passeu molt bona dia de la i ens retrobem dilluns. Que passeu molt bona tarda. Right.